О, коте, що читаєш ці рядки, якщо ти маєш у грудях справжню мужність, а в голові ясний розум, якщо слух твій неспотворений, то чи є для тебе, кажу я, щось огідніше, нестертніше, ненависніше й жалюгідніше, ніж верескливий, пронизливий, дисонансний у всіх тональностях гавкіт розлюченого шпіца? Бережись, цих маленьких манірних істот, що крутять хвостиками і лащаться, не довіряє їм, коте. Повір мені, привітність шпіца небезпечніша за вистромлені пазурі тигра. Та краще промовчимо про гіркий і, на жаль, багатий досвід, який ми здобули в стосунках зі шпіцами, і вернімось до нашої історії. Отже, як уже сказано, господар схопив гарапника, щоб прогнати башкетників з горища. І що ж сталося? Шпіци заметляли хвостами назустріч розгніваному господореві, облизали йому ноги і вдали, що зчинили весь той елемент лише задля його спокою, хоч господар саме через нього й втратив спокій. Вони, мовляв, гавкали. Тільки для того, щоб прогнати нас, бо ми робимо всіляку мерзоту на даху, співаємо в надто високих тональностях, і так далі. Господар, на жаль, не встояв перед балакучою красномовністю шпиців, геть усьому повірив, а надто що і дворовий пес, якого він також розпитався про те, Підтвердив їхні слова, бо заховав у душі люту ненависть до нас, і почалося для нас не життя, а пекло. Челядь зганяла нас із дахів мітлами, шпурляла в нас черепицею, наставляла всюди пастки й тенета, щоб ми попалися в них, і ми, на жаль, справді попадалися. Навіть мій любий приятель Муцій потрапив у біду, тобто в пастку. І вона йому тяжко покалічила задню лапу. Так і закінчилось наше веселе товариське життя, і я вернувся назад під господареву грубу, щоб у глибокій самотині оплакувати долю своїх нещасних друзів. Одного дня до мого господаря прийшов професор естетики Лотаріо, а з ним до кімнати вскочив. Понто. Не можу навіть віддати словами, яке неприємне моторошне почуття викликала в мене поява Понто. Хоч він і не був ні дворовим псом, ні шпицом, а проте належав до того роду, чиє погане вороже ставлення поклало край моєму життю в веселому товаристві котів буршів, і вже через саме це Дружні почуття, які він до мене виявляв, були сумнівними. Крім того, мені здавалося, що в погляді Понто в усій його постаті є щось пихате, глузливе, а тому я вирішив краще з ним не розмовляти. Я тихенько зліз зі своєї подушки, скочив у грубу, що саме була відчинена, і зачинив за собою дверці.